45 anos amb tú Galegos Novax con Armando Fernández e Julio Cougil E usted como se chama? Sí, María Silberina Múrias Fernández nacida en Millarín de Basco en 1926 ah, Indeforte una chica. O sea, un año total que cumplí de hoy tuve un cumplido. Efectivamente. Eh, a canción do comandante Moreno, ¿no? Sí. Canto a noite tres bendis. Pois Buscátelo eh, como suena. Hoy vamos a ver. Es ese pueblo de Acebo, pueblo de pocos amigos donde matan a los hombres después de tantos martirios. Como ya están enterados es ese pueblo de Acebo, mataron a dieciséis y el comandante Moreno. Aunque soy un pobre anciano y sin carrera alguna... Ya sé que voy caminando... Derechamente a la tumba... Pero antes de morir con grande sentimiento... Yo les quiero explicar este trágico suceso esto venían y asturias a sus casas de regreso haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno Baixamos a música deste de romance que escoitaremos completamente en outro momento, pero agora damos llave en vida ao noso correspondente na costa da, Digo, perdón, en, na Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, José Manuel Fernández de Montes, moi boa tarde, José Manuel. Xa me cambias de ubicación? Non, non, que isto estaba pensando... Eh, que, que, antes... que me, querías, me querías levar a Costa da Morte? No, antes precisamente falamos co, co, con Pepe Formoso da Costa da Morte e digo, me ca... bueno, confúndime, trabuqueime, perdona, disculpa, pero non... Vale, bueno. Seguro, seguro, eh, seguro que... Eh, non noti... no me importa que é unha terra boa, unha terra que que me gosta moito e, eh, eh, bueno, non me ofende, no ao contrário, é un orgulloso que me que me pensé ya te te a acostar noche, pero en sí, un algú... que fue un desastre, como sí, va Sí, pero escoita, que que si en algún momento vas a visitala, tens que visitar precisamente a Pepe Formoso en Bella Fisterra e Bella Muxía eh, que vas que vas danos aparte, seguro que te tratará de maravilla. O día 7 ten un, un evento extraordinario que se chama Enoliterario, onde onde terá degustación de, bueno, degustación de participara muitísima xente gratuitamente eh eh haberá 100 viños para catar. Bueno, moi ben, moi ben. Bueno, no, non se dará con todo. <ríe> vamos, vamos co túa participación quenche en preguntou. Entonces, para poder comezar, empezamos por a primeira parte que se chama bulebulo. Eh, Correcto. Por, por, por lo, por lo tanto, con ese bulebulo, entradiña. Entradiña, veña, bulebulo. 1 2 3 4 É así, verdad? Correcto, Venga. atentas, atentos As noticias que en alguna delas Pode haber algo trabocado Correcto Venga. Xa o título Nos anticipa por onde vai o conto Claro Seis novas da actualidade de galega sí. eh, Desas seis Unha eh, Pois é unha nova Inventada É eh, un auténtico bulo Vale. Entón, a nosas ointes, os nosas ointes, eh, teñen que escoitar con atención a seis novas e, eh, pois, mm, intentar localizar esa que yo quero colar. Espois que os pagas a ver, medios que te ateneis aí no programa. De La... acordo? De acordo, veña. Adiante, pois. Empezamos. Veña. Eh... Novas... novas de Galicia, como vos digo, de total actualidade que primeira nova, notas baixas na selectividade. Ah? Galicia ten a cuarta nota máis baixa en selectividade do estado cun 6,77% de 6,7 como 87, perdón, de nota media. A media estatal está en 7,40. Os datos foron publicados esta semana polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades son relativos ás probas de acceso á universidade do ano anterior, o sea do 2024, que estas pois estamos xa a pique, pero aínda non se deu esa proba das persoas universitidade. Eh, os traballos ademais tamén están por baixo na media en canto a porcentaxe de sobresalientes, cun 4,5 eh se sí, na media nacional, querires dicir, non? Sí, sí, sí, sí correcto. Ah, vale, vale, vale. I a segunda. Veña. Centro de Protección Animal en Galicia. Este centro acollerá animais de compañía abandonados estraviados ou vagabundos e dará servicio a pequenos consellos, además de estar ubicado en Curtiz. Será sí. o primeiro centro de protección animal de Galicia e dará servicio a consellos de menos de cinco mil habitantes. A capacidade que se prevé é de 300 cans e 200 gás. Por último, foi eh, dado este mércores pola conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Mm. Orsamento estimado pa, para construir este centro de protección animal é de 2 eh, millóns de euros. Uh -huh. Seguimos. Outra máis, Veña. A ver onde estará, onde estará. Sí. Premios Martín Kodak da música. Este ano será a 12ª edición dun evento que organiza, como sabedes, Asociación de eh, Música ao Vivo, que busca eh, pues, eh, consolidar este evento como plataforma de difusión do talento galego. Moi ben. Sí, sí. sí. A votación pode realizarse desde, desde a del da web premiosmartincodasdamusica.gal hasta o 25 de maio. A gala será o 28 deste mesmo mes, en Pontevedra, onde se darán a coñecer os as gañadores-gañadoras. Muy ben. Uh -huh. eh, Presentaronse 45 bandas e eh, artistas, nove salas, festivais e eh, cales de comunicación, e eh, tres candidaturas emergentes. E eh, tamén, oxe non sabedes, o galardón honorífico dos Premios Martín Codas da Música 2025, Baeselle eh otorgar a Leilía. Leilía, claro que sí que desaparecen como grupo, claro, claro. Mm. Claro, que si e agora pouso galardón honorífico que mm. un do das categorías que que hai nos Premios Martín Codas da música, pois pues, Baeselle decidiu que o leven ela. Bien, un un recoñecemento á carreira, que vos decir, ¿no? Sí, sí, sí, extraordinaria demais, sí, sí. Veña. Outra mm. que será a cuarta Vale, vamos ala Apagón de internet Varios colectivos eh, aquí de Galicia eh, que teñen como fin eh, común fomentar as relacións sociais reivindica crear un día ou mes sen internet Consideran que a medida axudaría a recuperar os encontros persoais e a interrelación presencial Segundo afirman o apagón eléctrico de abril fixo nos pensar a todas e todos e deros a de reencontro social das que deberíamos aprender. vale Afirman tamén que o día escollido podría ser eh, el fin de semana mm. e excluiríase deste apagón de internet, lógicamente, por servizos básicos. Claro, claro lógico, está ben. E bien. non se pode paralizar o país porque eh, hai cousas que, que pues, dependen de de que haxe conexión Eh, directa, pues, claro, claro claro, claro sí, sí. eimos con quinta, estamos chegando ao final a ver se a xente pues, está moi atenta, de acordo? veña filme sobre Castelao baixo título, antes de nos chega o filme de Castelao dirigido por Ángeles Huerta chegará á salas de cine a partir do 23 de este mes o xa sea, mira, mañá xa uh -huh. e tamén se proxetará no festival de cano Desde o Castelao médico, o artista, do pai, o marido, antes de nos, enfróntase a un reto. E dicte textualmente eh, o nos diario sobre esta obra audiovisual, que o reto de Heredela é eh, coller a figura de Castelao no 75 aniversario do seu pasamento, no exilio, e transformalo nun set humano. Ah e sente, e padece que atravesa un do profundo e que aprende a abrazarse a unha desconhecida na súa historia, a súa muller Virginia Pereira. Uh -huh. Joan, eh, poneas Póneas eh, eh, encarna o ilustre nacionalista, e Cristina Iglesias a súa dona. Uh -huh. Se que o filme, se entendín un pouco a Xenob se eh, ponde os tiros, aparte de a fondar na figura humana no no pensamento interior de, de Castelao, pois tamén na figura da súa muller, que a verdade, con toda a razón, o digno diario, con auténtica desconhecida, é seica, tivo bastante importancia, como teñen casi sempre as mulleres, na súa na trayectoria. De, sí, na trayectoria de, claro. do, do mítico Castelao. el Castelao coñece todo o mundo, coñece a unha persoa, coñece a súa obra, coñece a Dim... Vaya, parece que tenemos alguna, mmm, eh, alguna meiga que nos interpon entre eh, nosotros, yo no noso sé correspondente Ponemos un bocadillo de música mientras mmm, trato de, de conectar nuevamente con José Manuel Venga, vamos a la... Pois pues, sí. alguén pisou o cable ou algúnha amiga nos fixo aquí un pequeno inconveniente. Vamos a lá, xa se amane... Bueno, pues, deixáramos coido que na nova que falaba do filme sobre Castelao. Claro, claro, sí, sí. Titulado sí, sí. Antes de nós que chega sí, ás no. salas eh, este vendred, e eh, que se proxectará tamén o no Festival de Canto. E eh, eh, eh, que fonda na figura humana no, no interior, nos pensamentos, e eh, no no suprimentro de de Castelao sí, en sí. toda a súa prolífica vida cultural, política, etcétera, etcétera, e tamén na figura da súa muller, Vicinia Pereira, ou descoñecida sí. para min o primeiro, e supoño que para gran parte do galego galegas é que bueno, pois pues, xa pois pues, aparten recoñecemento a a súa parella, a muller como eh, podemos presumir un puntal moi importante na súa vida, eh, eh, da que pouco se falou entón pois, pode ter tamén ese punto de interese eh, que ata agora pois eh, non non tivemos moita ocasión de, de descubrilo Re lembro que o actor que encarna a Castelao é Joan Córneas sí. creo que o dixen mal antes é a sua dona eh, pois interpreta o papel Cristina Iglesias Cristina, sí, moi ben E é co... esta última. a Vamos ver, era última esta, o xa, xa dixen ou que pasou? A ver No, no. A verdadeira Feira do viño de, Calde, de Valdeor Será o 31 de maio E o 1 de xuño Ou seja que esta fin de semana non A seguinte temos xa eh, Todo en marcha para esta eh, Mostra de viños Desa de, de fermosa terra que é Valdeorras Será A 26ª edición Celebrase en Viloira Como sabedes é un barrio da Lido Barco eh, Concurren de Zavito Adegas E Teresa Portela, a piragüista mm. tan eh, tan premiada, era que era que tanto temos que presumir os galegos, será pregoeira. Vale, perfecto, perfecto. Unha cosa... estará presente o chef José Manuel Mayón, participarán en as demostracións de de elaboracións culinarias. Eh, hai outras actividades, como a ruta dos pinchos mm. desta feira de Valdeorras que por primeira vez, como novidade, vai eh, o percorrido vai a esta ruta implica tanto a rúa como Valdeorras, ou sea xa que os dous concellos veciños eh pois van eh, ser os protagonistas desta ruta de pinchos, haberá tamén catas. E outra cousa novidosa e curiosa é que haberá un concurso atender a mellor albóndiga de Valdeorras. Anda, gai. <risas> Exactamente. Vale. Eh, eh, a mellor albóndega de Valdeorras, entonces, que, que te troles na web do Consello Regulador de O Valdeorras, aínda creo que estades a tempo de, de anotarvos e eh. eh, presentar a vosa albondega, que como podedes imaginar, ten que ser feita pues, que, o, o, Con produtos da, da o viño, zona, o, claro. o, o viño Valdeorras ten que ter ser un ingrediente. Hombre, claro. Que, sí. que, que, que, que, que se noto o, o gusto es especial da albondega gracias a a esa chisquiña de, de viño para elaborarla. muy ben, bueno... De e ahí... despois de eh, Administración Musical, como se sabe en estes eventos, charangas, boas charangas, e eh, un grupo de rock, pop, para o sábado noite. O sea que é unha fin de semana interesante que este a puestas terras, ya mm. sabe, eh, ten aquí unha opción para a súa xenda, e eh, eh, nada, que anote... Degustación vinícola e gastronómica. Vamos á la. A segunda parte do, da túa participación de quenche preguntou corresponde a, a que pasa, que pasan a costa, digo, perdón, outro momento, Na Ribeira Sacra. Vamos á la. Estarme molar, eh. <ríe> Perdoa. Veña, aí vai. Música para encetar esa túa participación. Esa veña Ahí va. Vamos a la con ese noticiario acelerado da Ribeira Sacra. Gastronomía Marida Mayo. Marida Mayo é un evento, un encontro turístico gastronómico que organiza apel Lugo, Asociación Provincial de Empresarios hostelería de, de Lugo, ben conllecedes, sobre todo a AVEA, cando chamades, mm. que se organiza este ciclo, este programa que se chama Marida Mayo. Aquí, no centro do viño da Ribeira Sacra, aos días 15, 22 e 29. O 15 xa foi, temos 8 e 22, igual machego a degustar uns produtos salí a saudar AVEA, da bosa parte, e aos 29 de maio. Mm. Eh, concorren, pois, empresas eh, locais, da Ribera Sacra eh, e xente, veciños, veciñas ou visitantes estas empresas eh, digamos que dan a coñecer os seus produtos e os seus servizos, servizos turísticos e os seus produtos gastronómicos eh, os que se apuntaron, anotaron en tempo, pois pues, poden charlar coñecer a xente, saudar coñecer os produtos, eh, degustalos e eh, eh, eh, tamén pois, coñecer outras alternativas turísticas das empresas que están no día de hoxe, Muy e o 29 por pois, repite esa experiencia e con outras diferentes empresas, con outros diferentes produtos gastronómicos e outros servizos turísticos. A7 e 30, no centro do viño da Riviera Saca. É mojante. E, e co convenio, Confederación Hidrográfica Miño Xil e Conselho de Quiroga para melhorar a contorna fluvial do túnel de Montecurado. reunirnos esta semana para asignar un convenio o presidente da Confederación Hidrográfica e o alcalde do Conselho de Quiroga. Hay un investimento previsto de un millón de euros diferentes accións, como facer un miradoiro, un centro de interpretación do Montepurado, túnel romano, e unha xenda eh, de 4 kilómetros aproximadamente para coñecer o meandro do antigo curso do río. Muy bien, muy bien. Da Veiga, Xavedes, Xelois, as Mariñeiras, pois eh, foi posta en valor pola Consellería de Medio Rural. Fixo eh, esta Consellería eh, a través aproveitando, perdón, unha visita ás instalacións que ten enxantada e valorou-na como unha aposta eh, modelo de innovación e transformación dos produtos agrarios. Perfecto. Pantón, Pantón, Deporte Pantón, celebra este 25 de maio, domingo, a decimoterteira edición da súa carreira popular a rota do románico. Contará con diversas categorías para público infantil e adulto. E rematamos, tíndonos a bóveda, tamén un conselho aquí da da Ribera Sacra, que acolle unha charla sobre o cultivo das oliveiras. Organiza a Asociación Asca Barcas do Concello do Encio, xerá o sábado, este sábado 24 por la mañá, en a Casa da Cultura de Bóveda. E o relator formador será Rubén Gutiérrez, Rubén gutiérrez perdón, técnico agrario e experto en olivicultura. fantástica Unha grande innovación nessa Eh, bueno, por, por posta de de ademais do olivo en, en Galicia, concretamente en Quiroga, nesa ¿no? esa zona que, que está tendo bueno, Quiroga, muitísimo ahora no se a Quiroga, ahora non ser de nosa Quiroga, aquí digamos que o Xermo a zona cero, sí. pero agora o, o cultivo es, de oliveira na Ribeira Sacra pois pues, xa están en es, a terra rusa viñao, terra de diforte. Esténdese. Claro, claro. Estás exactamente. Pois pues, Noraboa. Digamos, se non digamos Valdeorras, terras do Bolo, como diversar, etcétera. Si, si, si. moitos parabéns para todos eles. A terceira parte corresponde a nosa lingua, pero a parte da nosa lingua é algo do saber popular, verdad? Sabeduría popular. Vale. Adiante con esa entradinha. Es así, ¿no? O idioma de la chave, así, sí, es así Muy bien, veña Pues ahí voy con esas pequeñas Pingadelas De sabiduría popular eh, La acepción que tanto me gusta eh, Creo que me gusta también eh, Custiña ¿Estades por mí o okay. Claro, claro, hombre. Vale, vale, vale. Pero... Est edica, a ver, a ver. Estábamos, en, estábamos en silencio para escritarte muy vale, dedicadamente, okay. veña. Eh, estas pingadelas de sabiduría popular, eh, cortiñas, pero... pero muy cheas de... pues de de, de, de... de boas frases, boos refrán, de boos ditos, eh, cos que a veces nos agasallan eh, a, amigos, coñecidos, desconhecidos, o libros nos que nos documentamos hmm. eh en, como veo meu caso. Pois ben, hoxe queríame referir a esa a esa situación desesperada cando alguén está en un un momento difícil, si, sí. unha situación eh ya tan apurada que eh hai pouca ou ningunha esperanza de solución. Vaya. O que en castelán se diría estar en un callejón sin salida. Ajá. Ah. Sí, sí, sí. Pois en galego atopei unha frase ben fermosa, sen para anotar e intentar entregála neste tipo de situación vai. cando estamos diante dunha situación desesperada Atoparse na rúa desaise podes Desaise podes, anda A, Atoparse na rúa de desaise podes mm. eh, Atopei outra, pero esta vai máis ligada ao tema da situación económica A outra é como máis xenérica e esta... Eh, tamén eh, eh, prégase para para situacións desesperadas de, de gran dificultade pero eh, máis, como digo, ben sellada a situación económica eh, a falta de cartos, etcétera etcétera é a seguinte verse na bolsa sen tocos nin zapatos que no castelán podía ser equivalente a eh, estar... Con unha mano delante e outra detrás. Si, sí, estar descalzo no, na lama, non? <risa> pues si, sí, pero a, a máis coñecida por todo o mundo, suponho que é estar, estar con unha mano delante e outra detrás. O sea, claro. que estás sen nada. Sen nada, sí, nada, que te protexa, lóxicamente. Claro. Correcto, sí, estás sen sí, sí. posesión ninguna, nin tan sequera a propia roupa, mm. estar nunha situación de miseria, pois pues, eu creo que xa... Extrema, ¿no? Pois para empregar Asiduamente, lóxicamente É unha cosa que o galego Axuda precisamente para, para Toparse con unha frase Que a, moi a caída Repetímola, repetímola sí, sí. eh, Cando Estemos en situación desesperada eh, Estar en un callejón Sin salida Falando con castelán sí. eh, Para galegos, atoparse na rúa Desaese podes Se pode, tamén. E despois, en vez de decir Falando un galego Con unha man diante e outra detrás Que sería pues a traducción de con unha man delante e outra detrás Se podedes ser por lembrades Recorrida esta tan enxebre Que é verse na bousa Senzocos e inzapacos una... E rematamos sí. eh, Despois desta de aportación personal eh, Rematamos como sempre Sabedes esta sabiduría popular Nesta nova tempada Coa colaboración dun amigo Amiga, neste caso amigo Do que é eh, abuso da súa confianza Para que me digas a súa frase Dito refrán favorito Neste caso temos a... Será? Vamos a escoitalo directamente Pareceche vale, veña. Veña. veña, a ver a, Arriba a, a cuarta parte do teu traballo Veña, pues veña. Eh, Chamo-me Xambiga E dende fai máis de 30 anos Pois, eh, son un intento de monologuista galego Algo do que estou orgulloso Porque é a miña humilde aportación A tradición oral e o uso da nosa lingua Que tal como nos dixo o noso querido Castelao Que se somos galegos é por obra de gracia precisamente do, do noso idioma Como podes imaginar, polo meu traballo Pois, podría escoller centros de ditos eh, Ou adivinhas ou frases en galego que uso a cotíos Que de verdad é verdade que me presta muitísimo moitísimo utilizá son Non só por ser parte da nosa cultura Senón porque a gran maioría deles Levan unha propia moraleixa Ou un especial significado oculto Que moitas veces incluso é difícil De, de explicar aos non-galeo falantes Pois eh, iso que levan implícito eh, Ese non sei que ou que sei eu eh, Que é parte do noso ser eh, Da nosa especial idiosincrasia galega Eh, vou tentar fuxir dos dos coñecidos e eh, dos máis recurrentes eh, e vou achegarme a unha frase ou dito eh, que soaba constantemente eh, da boca do, dun tío meu eh, que metivo camelo nos beizos unha chea de tempo para que intentar intentara eu entender que era o que quería decirme e eh, Eh, ata que un día, despois de moito insistir, pois mo explicou eh, a frase costumaba decila eh, a hora de xantar é xusto que cando chegaba o momento da sobremesa e eh, se poñía o queixo para postrear bueno, que eu sendo dar súa eh, entenderedes que o queixo é algo que vai implícito nos e eh, ele sempre soltaba sin pensarlo Neno, non comas con queixo, nen comas sin queixo que se os coitas así parece que non ter moito sentido, pero que a explican, cais da burra, van tamén o frase bastante <ríe> bastante usada. Eh, a explicación habría que facela como nos coñecen os galegos e as galegas, eh, que dis que non saben se si imos ou vimos, Mentira, eles non nos saberán, pero nós sabemos perfectamente se si imos ou vimos. Pero digo isto porque para explicar ao mellor empezar polo final e acabar polo principio. Eh, que quere dicir non comas sen queixo? Pois evidentemente Que quere que comas o que comas Sempre deixes un buraco Para un anaquinho de queixo E eh, eh, a outra parte que di eh, Non comas con queixo Que quería decir Pois quere decir que non comas só con queixo Evidentemente que comas con máis cousas eh, É algo enrevesado pero se o pensas É, é algo mm, Que ten toda a razón do mundo Eh, esta frase eu, como son da Arzúa, vos dicía, augina sempre relacionada co queixo, pero supoño que é unha deformación por ser precisamente aquí de aquí da Arzúa. A lo mellor noutros lugares da nosa extensa Galicia se usa con outro produto, eu co pan, eh, da carne, co viño ou, ou con calquer eh, comida ou produto de dos que se lle fan estas gastronómicas eh, tan características na nosa terra. A bueno, iso é todo. agarro como gustase Para mí foi todo un placer, é unha honra que que pensara dese en min para aportar este Gran área en un proxecto tan tan eloxiable. Eh, Graciñas a José, gracias tamén á Galegos Novais por o voso traballo encomiable, unha aperta enorme dende a nosa terraiña para todos eh, vos, eh, para todos os vosos ointes Galegos e non Galegos. Eh, bueno, marcho que teño que marchar, e eh, xa sabes, non comas con queixo, nen comas sen queixo. Fantástico, verdad? Verdade. eu di perdona que que, que, que puntou arice o feito de decir co a cuarta parte é polo feito de que a sí, sí. a colaboración A túas tres partes son as que dixemos pero a colaboración de Xan poisis pues, é unha cuarta parte engadida a esa última parte túa de que, que ti nos de... monta monta tanto valeísimas gras sí. no, o... non incide, non incide no resultado final Claro, claro. sabedoría popular A, a, a aumentada non?: Exactamente. Bueno pois sei que é sabeduría popular chegada de, de Artúa da mão de Xan Vega, un sí. amigo que como ben sabe, se prestastase pre o que se lle pida. Sí e marcha porque ten que marchar. Correto, xa deixo, aí sin querer deixo volta <ríe> Moi ben, moi ben Bueno, xose Manuel, que te desexamos unha feliz semana Que vai a disfrutar dese de de, de encontro Marida Maio Que o mellor eh, hasta disfrutas que de, Vai, vai danos a parte, se si está aí a, a grande eh, eh, inte, informadora mm, mm, hotelera pois vea, pues, que... vea, vea. Vea, eso, dige que, que vas a danos, danos a parte, que, que ten que convidarte. Vale, a ver, a ver, a ver que me xa vos Veña, moitísimas gracias, José Monel, unha aperta grande, disfruta da semana. Outra igualmente para vos. Veña, está logo. Despedimos a José Manuel con música que ten por aí unoso técnico e despois adiantolles o que vamos a facer no final do programa, un poquiño de música da Dani. Por certo que teño que facerte falar, Mas, música, despois falo contigo.